السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله شن علي من الشيطان والدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشتعينه ونشتهده ونشتغفره أعوذ بالله من شرور أن ومن من شيئات عمادنا من يهده الله سلام للله ومن يدلل فلا تجد له وللمرشدة ربش عني صديق لأمري وحلل قفتة من للشان يغطه قولي اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من فزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احكينا في الدين وعاونا تأويل أهدنا إلى الصراط خلص السلام عليكم ورحمة الله, الله تعالى وفاتكم بحديات والنظير جل إمام أهلي جدانكوشا masjid tazkirah perempuan yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini dapat lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu membincangkan mengenai sirah an-nabawiyah dan kita telah membincangkan dalam kuliah kita yang lalu bulan lepas satu peristiwa ada keadaan satu tahun yang disebut sebagai amul husni tahun kesedihan tahun kesedihan berlaku pada tahun yang ke-10 pada tahun itu ada dua peristiwa yang besar berlaku kepada baginda sallallahu alaihi yang pertamanya kematian isteri baginda sayyidah khadijah yang kedua kematian Bapa saudara baginda Abu Talib dan kita tahu betapa kedua-dua orang ini memainkan peranan yang cukup besar dalam dakwah ke arah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri baginda Saidatina Khadijah Memain peranan di dalam rumah memberi motivasi lebih kepada positif artinya memberi motivasi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila baginda Sallallahu Alaihi Wasallam keluar berda'wah menghadapi pelbagai cabaran, cubaan baginda balik, berjumpa dengan isteri baginda ditenangkan, diberi motivasi, dilayan dengan baik, menyebabkan baginda menjadi tenang dan bapak saudara baginda Abu Talib memainkan peranan di luar rumah Mempertahankan baginda. Walaupun Abu Talib ini dia tidak Islam, tapi peranan dia Abu Talib ini adalah dari sudut lain, dari sudut menghalang orang-orang kafir Quraisy daripada membuat sesuatu yang tidak baik, membahayakan baginda. Artinya lengkap kalau kita lihat kepada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut positifnya ada istri baginda. Saya terkenal sadi yang. Memberi semangat, memberi motivasi dalam rumah. Luar rumah pula, ada bapak saudara baginda yang mempertahankan baginda walaupun dia tak Islam. Sehinggakan tidak ada orang yang berani nak membuat sesuatu yang boleh menggarakkan baginda. Ini lengkap, sangat lengkap melengkapi. Dua orang manusia ini, dua orang pribadi ini. Jadi Islam merancang Allah Swt merancang cukup cantik di rumah ada pengawal jagaannya, ada pembimbing motivasinya. Di luar rumah ada orang jaganya, Yang cantiknya lagi yang di luar rumah tak Islam. Ini peranan, ini perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Swt pasti akan menjaga Islam itu. Walaupun kadang-kadang digunakan -kadang bukan orang bukan orang Islam, orang kafir. Ah, ha, sebenarnya cukup dikutip menawi sebenarnya. Kalau kita kaji, sebab itulah Islam ini pasti dan pasti akan dipertahankan oleh Allah Subhanahu dengan pelbagai cara walaupun kadang-kadang orang itu bukan orang Islam. Saya dah sebut dulu dalam peristiwa penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi sudah hargis ayyub ini dia membina Baitul Maqdis dengan membuat kerjasama dengan dengan orang Kristian jadi itu kita lihat ini perancangan Allah Subhanahu Wa Taala dan peristiwa hijrah mungkin kita ke limpahan macam macam yang terlibat dalam peristiwa hijrah yang merupakan petunjuk jalan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi pergi ke Madinah bukan Islam pada masa itu nah, sebab tu kita perlu melihat, mengkaji kajaran kepada dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Islam ini kita jangan memandang orang ini semua sama Orang Islam sendiri pun ada beberapa kategori ada Islam yang baik ada orang Islam yang menentang Islam itu sendiri ada orang Islam yang dibutat kacau ke orang ada orang Islam dia datang ke masjid untuk dengan ceramah saja ada orang Islam macam-macam jadi tidak kan kita seharusnya tidak sama. Orang kakak pun sama. Ada kakak harbi, ada kakak tak harbi, kakak dan sebagainya. Jadi ini harus kita lihat, harus kita kaji, harus kita letak satu itu pada tempatnya. Bukan kita main semua pukul rata, semua tidak. Ini perlu kepada kajian, perlu kepada kebijaksanaan. Perlu kepada keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Bukan ini-ini. Habis. Jadi pada tahun ini, tahun keseluruhan ini mati dua orang. Syeikh Datinas Syeikh Datinas so Adi atau meninggal dunia, Abu Abu Talib pun meninggal dunia. Dua orang yang betul-betul mem, mem, mem, memainkan peranan yang besar dalam mempertahankan baginda, memberi motivasi kepada baginda menyampaikan Islam. Dua orang ini sudah meninggal dunia. Memang dari sudut individu baginda, dari sudut peribadi, dari sudut perasaan, memang akan memberi kesan siapa tak sayang isteri siapa yang tak kasih sayang kepada bapak saudara dia, keserunan dia tapi lebih dari dua, lebih daripada itu, dua orang ini, peranan mereka adalah dari sudut dakwah, menyampaikan dakwah Islam. itu yang paling betul jadi itu setelah kita bincangkan pada pilihan kita yang lalu, saya ulang balik dan lepas itu kita melihat bahawa Rasulullah SAW ini Walaupun dalam keadaan sedih Ini yang kita sebut Bagaimana ini seorang yang proaktif Bagaimana seorang yang sentiasa positif Walaupun kematian isteri Kematian bapak sedara Tidak pernah menghalang baginda untuk berhenti Bagaimana menyampaikan dakwah Rasulullah SAW selepas itu sebab kita melihat dua dua itu meninggal dunia, khususnya Abu Talib. Bila Abu Talib meninggal dunia, maka orang kafir Quraisy pun berani nak buat sesuatu, nak buat perkara-perkara yang boleh memudaratkan nanti. Macam-macam mereka buat. Lontar tanah lah, ke muka, bagina, kepala baginda dan sebagainya. Ini kita lihat. Dulu dia orang tak berani. sekarang dah berani. Kemudian Rasulullah SAW Dalam keadaan begitu pun Bayangkan sedihan baginda istri mati Bapak saudara mati Orang pula dah sanggup menghina Membuat perkara yang boleh Muzarakkan Diri baginda Yang penting Islam itu sudah Tidak dapat disampaikan Semacam ada sebelum ini Tapi Rasulullah SAW Seorang yang aktif seorang yang positif, proaktif dia terus melaksanakan dakwah selagi ada nyawa bagilah sallallahu sallam bagilah berusaha pula pergi ke faiz, ada langkah terusnya sallallahu tak duduk diam kumatkan di duduk diam, sedih menderita bergulang-gulang tidak sallallahu pergi pula ke faiz nak mencari dalam usaha untuk menyampaikan dakwah menyampaikan Islam dan mencari pertolongan bantuan seolah-olah orang kafir Quraish di Mekah ini sudah tak nak Islam bila tak nak Islam kita cari tempat lain orang tak nak Islam tempat kita, kita cari tempat lain bukan bermakna kita tak nak Islam, sudah kita boleh lepas sangat. tidak, usaha tetap diteruskan Rasulullah SAW berhijrah ke Paiz dan sebelum ini kami lihat Baginda telah membenarkan para sahabat untuk berhijrah ke ke Habisah sekarang hanya ke Paiz hijrah yang kedua Baginda sendiri yang berhijrah. baik Abangillah sampai ke Paiz apa kita lihat dia sebut dalam cerita ini bahawa Baginda telah pergi kepada satu kumpulan satu kumpulan pemimpin-pemimpin di ta'if itu jadi dalam banyak-banyak golongan kumpulan yang ada di ta'if ini Rasulullah cari Rasulullah fikir-fikir rancang-rancang Rasulullah rasa lebih baik dia pemimpin sebab pemimpin ni kalau seorang pemimpin pemimpin yang menerima Islam lepas tu pasti akan ramai pengikut pengikutnya menerima Islam ini dari sudut perkiraannya baktu dalam hadis ada menyebut annasu ala dinim rukihin atau kamaqala Rasulullah sallallahu manusia ini mengikut agama pemimpin mereka raja mereka waktu kita lihat sejarah tentang Islam di Malaysia dulu dia pegang raja dulu dia pergi ke melaka tudang raja dulu dakwah raja dulu raja masuk Islam ramai rakyat yang masuk Islam Ha, itu disebut strategi Sebab itu Islam ini Kita perlu lihat secara Strateginya Secara faedah yang lebih besar Saya selalu menyebut bahawa bukan hanya Disebut dakwah strategi Dakwah strategi dakwah Bahkan disebut amalan kita pun Teruslah membegalkan sebagai mencari yang besar-besar Mencari yang besar-besar Itu amalan Amalan yang sedikit Tapi faedahnya cukup besar satu zikir yang disebut oleh Allah disebut oleh Rasulullah SAW dia amalkan Rasulullah SAW ada sebut dalam Maksurat. isteri Baginda saya tak ingat namanya lepas bahayang subuh dia akan berzikir sampai naik matahari naik matahari ini juga lah dan Rasulullah mengatakan kepada dia Mengajarkan kepada dia Isri baginda ini Satu zikir Yang bunyinya tu Rekas sedikit saja Tapi kata Rasulullah Menyamati Dengan Apa yang telah berdakukan oleh oleh isri baginda tadi Daripada lepas Semua Sampai nak bertahun Mungkin satu jam lebih Tengok Subhanallah Alhamdulillah Adalah Tentik Waridah Nafsih Wazinata Arsid Wa midah Dekalimatus Tiga kali ilang sama dengan... Sama dengan zikir... Bermula lepas syubur sampai nak medali. Jadi sejam lagi. Subhanallah kehamdi... Adada santi... Waridah nafsi... Wajinata arshi, Wa midhal kelimati. Lima. Lima dia punya pertolongan. Jadi cubalah tak amal buat apa yang kita boleh buat. Khususnya zaman ini zaman yang orang tak berapa syukur sangat zikir-zikir itu dari satu sudut orang, artinya orang selama selama ini dia menggalakkan kita membuat sesuatu dari sudut ibadatnya pun yang kadang-kadang nampak sikit tapi dia punya fadilah ada cukup apa? di sudut ibadat dari sudut gerakan dakwahnya pun sama dia selalu sik macam mana nak buat orang bukan tak nak terima siapa aku kematian isteri siapa aku kematian bapa saudara siapa cari tempat lain Yang penting aku berusaha. kita akan ditanya oleh Allah Subhanahuwataala di akhirat besok apakah yang telah kita lakukan bukan ditanya apakah yang telah kita capai ini satu soalan tuan dah kita akan ditanya apa yang telah kita lakukan bukan apa yang telah kita capai yang penting kita berusaha ataupun tidak telah berusaha ataupun tidak telah mengambil kita akan bina maksimah ataupun tidak nah, ini yang akan ditanya bukan ditanya tercapai ataupun tidak sebab itu kita pernah lihat kisah seikor burung sangat banyak kali dah saya cerita sini menggilah nabi nabi ibrahim ini dibakar dibakar adalah api yang yang panas yang besar yang menjulang tinggi itu ada seekor burung kecil terbang pun ke laut ambil air dengan paruhnya mungkin ada 2 3 titik datang ke depan api tadi dan menjatuhkan beberapa titik air daripada laut tadi di mulutnya, di paruhnya dalam pusat untuk memadamkan api sebab kata dia itulah yang aku termampu lakukan apabila Allah bertanya kepada aku di akhirat jesu, apakah yang telah kamu lakukan untuk memadamkan api itu, itulah yang aku termampu aku tidak akan disanya kenapa api itu tidak padam tapi ditanya, apa yang kamu lakukan untuk memadamkan api itu? Walaupun dia rasionalnya, logiknya mungkin tidak akan terpadam. Dan pastinya tidak terpadam. Dari sudut hukum atasnya. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak pernah baginda merasa putus asa. Tidak ada perkataan putus asa dalam pemikiran baginda, dalam hati baginda ayat quran pun banyak wala ta'iz la bi asy-syikra la nadza ta'nubu birahmatillah jangan putus asa tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ayat satu pun Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi hadis Muhammad yang suruh yang, yang yang yang yang menggalakkan atau yang memberi memberi ajaran memberi syarahan supaya umat Islam itu putus asa. Tidak tak tercapai macam mana pun yang penting kena usah inilah bukan perasaan-perasaan sesuatu fikir bila sampai ke Pak Is, apa yang nak buat baginda rasa-rasa orang atau golongan yang perlu dikati adalah golongan pemimpin-pimpin disebut syadatuhu pemimpin-pemimpin yang berada Pak Is. sebab alasannya itulah selalunya kalau yang 5 itu orang besar orang bawah pinggut ni senang ikut sebab itu kita pun sama. Kalau di jabat-jabat kerjaan, kalau bos itu seorang yang baik, dia jenis hadir kuliah tengah hari, kuliah-kuliah zuhur tu, selalunya ramai lah. Perikut-perikut, pergawai-pergawai, orang bawahan akan ada sama. Tapi kalau bos pun dia tak ada kuliah, dia pun tak jemaah sekali dan selalunya tak berapa ramai lah. Hmm? Dia cukup perbandingan itu sebab itu Rasulullah rasul-rasul hendaklah sampai saja di Baitul Kebila cari pun pemimpin rasul pergi pada mereka rasul mereka mereka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Islam apa itu Islam tapi yang berlaku biasalah ini satu kebiasaan macam kita sebut dulu sunnatullah selalunya yang akan menolak kebenaran ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam masyarakat Pemimpin-pemimpin terutamanya Kebiasaannya Yang akan menolak kebenaran itu Adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan Kepentingan pribadi Pangkat kedudukan, Apa kayaan? Kekayaan Mereka inilah kebiasaannya Atau menolak satu usaha Yang baik dakwah Islam khususnya Ini berlaku bukan ganda semua artinya kebiasaannya sebab perkara kebiasaannya Islam ni bila dia datang dia penting dia bawa dia dia dia, dia, dia nak aqidah yang betul syariat yang betul pangkat apa dan sebagainya itu adalah hanya wasilah cara untuk nak menegakkan menyampaikan Islam untuk saya jadi berlakulah kebiasaannya pemimpin-pemimpin ini -pemimpin menolak ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam mereka menolak bukan sedikit disebut sebagai radan munkara tolak yang betul betul kuat tolak langsung. tidak ada perasaan sedikit pun nak terima atau kembali pula berhujah terus terak. bahkan mereka ini disebut melakukan bertindak dengan tidak tanda cukup dengan kata, dengan kata-kata yang cukup keras. dah tak nak sudahlah bukan sakat itu mereka ini bertindak kasar cakap keras terhadap bagi asal-asal tidak cukup lagi sakat itu mereka menyuruh mungkin seberapa ingat mengukuhkan itu tak pastilah semua orang-orang bodoh Orang-orang hamba di kalangan kuduk ta'if itu Supaya mencaci Rasulullah Supaya melontar Melontar Rasulullah SAW dengan dengan batu ha, Ini satu tindakan Satu tindakan yang cukup Tidak berperih kemanusiaan Paling kurang Yang cukup zalim Kalau dah tak nak bingung, sudah Janganlah dihadrik Janganlah dicaci Bahkan tak cukup ketakak itu Suruh budak-budak Panggil budak-budak Panggil orang miskin Panggil hamba-hamba Mungkin rupa halakut serai Kamu boleh lontar Muhammad ini dengan batu Berani sangat datang sempat kita ini nak bawa Islam Jadi Rasulullah SAW Di lontar dengan batu tadi oleh golongan-golongan tadi Orang bodoh Hamba Kanak-kanak Sehingga diurahkan bahawa Kedua-dua Kaki baginda Sallallahu alaihi wasallam Berdarah Tak tahulah berdarah macam mana Tapi disebut berdarah Tapi bila batu ni Kalau dah kenal betul itu Kita pun tak tahu batu ni besar mana Tapi disebut hijarah Hijarah ni batulah Batu yang agak Kalau batu Kecil-kecil Yang kita melontar Dalam Ibadat haji itu Dia tak banyak hijarah Dia punya khasak Bila hijarah itu Batu yang agak besar Yang besar juga lah Jadi kalau kita bayangkan uh, Keki baginda S.A.W. berdarah ini Darah yang agak Yang agak Parah juga lah Bukan berdarah sikit-sikit Macam terpijak Benda-benda Paku dan sebagainya Lebih daripada dan Rasulullah SAW rupanya pergi ke sana bersama Zaid bin Harithah. Bukan seorang marina. Dia pergi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini cuba untuk nak mengawal Rasulullah. Cuba untuk nak menjaga Rasulullah daripada di dilontak dengan batu. Sehingga dia sendiri pun yang nak kawal, nak jaga Rasulullah. Dia sendiri pun luka di kepala dia. Luka di kepala dia dengan luka yang agak parah. Dia sebut dari wayang jadi apabila berlaku begitu dah sampai darah-darah kalau tunggu mungkin sampai peringkat mati pun, maka Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harith sahih pun beredar berarti undur ke belakang sehinggalah mereka berdua sehinggalah Rasulullah di disebut sini sampai kepada sampai kepada satu bustan sampai ada satu kebun kebun ini kepunyaan utbah derrabia kebun ini kepunyaan utbah derrabia maka apabila ada sampai di kebun ini maka budak-budak tadi pun patah baliklah Cukup eh, pesakat itu mereka pun tak lagi mengujar Rasulullah SAW Rasulullah SAW, dalam keadaan berdarah dalam keadaan letih itu masuk ke dalam kebun tadi dan uh, duduk di bawah uh, sepohon pokok anggur di bawah pohon pokok anggur ada ada dia punya untuk berseduh eh kan? berteduh di bawah pohon pokok anggur dan uh, dilihat oleh dua orang anak rafiah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah tadi lagi lagi tak waktilah. Hujung Rasulullah apa berundur pergi ke kebun ni, kebun ni milik rafiah dan sudah berehat di bawah satu satu batang atau satu pohon pokok anggur, eh? enak. Dan keadaan uh, kadang kita lihat oleh dua orang anak robiyah, robiyah ni pemilik tadi. Dan uh, ketika itu Rasulullah SAW berdoa, uh, doa yang cukup cantik kalau kita baca tempat uh, ni tu. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma inni ilaika ashku dzakfaru wa diin. Ya Allah ya Tuhanku kepada-Mu sahaja aku mengadu lemahnya kekuatanku. Aku tidak mampu kekuatan-Mu lemah. Aku tidak boleh pergi jauh daripada Aku sudah luka sekarang. Wa qillat qawlati dan kurangnya kemampuanku. Usaha ku itu sahaja yang ku mampu. Itu sahaja maxima yang ku mampu dan hinanya aku ni kepada manusia lain kepada ramai di kawasan ni orang tak nak terima aku ini keadaan Rasulullah bayangkan macam isteri, macam bapak saudara pergi cuba dakwah orang tolak, kalau tolak saja tak apa juga, dibaling dilontar dengan batu oleh pada hamba-hamba Kanak-kanak Orang syuruhan Dan sebagainya Hingga luka-luka Zekdi Harisah pun Kepala luka Baginda luka kaki-kaki Kedua-dua kaki, -kaki. Kedua kaki baginda Ya Allah kata, kata Rasulullah Ya Allah Aku lemah Yang penting Kebangkuanku terhad Ya Arhamar Rahmin Wahai Allah Ya Allah Tuhan Yang maha Pengasih Ataupun Pengasih yang paling pelago Antar rabbul mustadhafin engkaulah tuhan kepada orang-orang yang lemah Antar rabbul mustadhafin engkaulah tuhan kepada orang-orang yang lemah wa anta rabbi dan engkau lah tuhan Tadi Rasulullah mengadu kelemahannya aku lemah aku tidak mampu Lepas Rasulullah sebut lah, wahai Allah engkaulah yang kuat engkaulah tuhan Engkaulah Tuhanku, Tuhan ku engkau lah Tuhan segala orang-orang lemah sebab itu dalam berdoa kali ini kita perlu sebut kedua-dua itu kita sebut kelemahan diri kita kita sebut kebesaran keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. ini antara cara berdoa kemudian Rasulullah bertanya ila man kati bukan tanya kepada Allah SWT dalam arti kata bertanya yang sebenarnya tanya dalam arti kita merendahkan diri Ya Allah ya Tuhanku pada siapa kau nak menyerahkan aku? Aku tak tahu nak buat apa sekarang. Orang dah suruh aku, aku dah lemah, engkau lah yang berkuasa. Kami suruh nak serahkan aku kepada siapa ini? Aku tak tahu nasib aku. Rusulun kata kita beleng nak buat zaman tak tahu. Ila ba'idan natajahhabu. Pada orang yang jauh. Yang akan yang akan dia terjah yang akan menyerang aku yang akan memukarkan aku am ila adu amri ataupun kepada seteru yang akan menguasai segala urusan ya allah kepada siapa aku nak serahkan ini kepada seluruh segala kepada orang yang belum pasti siapa yang semua tidak dapat menolongku itu punya ini dia adalah hmm, adalah rintihan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang cantiknya selepas ini kita lihat bagaimana pada dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dia suruh kata aku lemah, aku tak mampu, engkaulah Tuhan, engkau lah berkuasa. Aku tak tahu nasib aku ke mana kawan ni. Kepada siapa aku ke mana, -mana aku hendak saung. Hanya kepadaMu aku berterabak. Kata rasa dalam doa ini yang ketiga. Ilhamnya yakun jika ada yang beradab. Kalaulah bukan, kalaulah bukan Adanya nya kemukaanMu ke atasku. Ilhamnya yakun jika kalaulah tidak ada kemukaanMu kepadaMu, kalau upadie aku tidak kesa, aku tidak ambil peduli. Artinya Rasulullah SAW dalam keadaan yang cukup menyedihkan, letih, luka, berdarah ini yang difokuskan oleh Rasulullah SAW itu bukan masalah ini dia sebenarnya. Rasulullah bukan lihat diri dia dari sakit, diri dia dari sedih bukan, bukan titik fokusnya. Yang muka ialah Yang Allah yang penting bagi tu ialah Engkau dengan murka kepada tu Apa yang berlaku ini Janganlah dijadikan dia sebagai Tanah-tanah kemukaan tu Kemukaan tu kepada tu Itu yang dilihat oleh Rasulullah S.A.W Sebab tu kita lihat bahawa Diberi ulasan oleh Syed Syed Bila isteri Banginah mati Bila Rapa Azara banginah mati Kesedihan itu bukan bukanlah disebabkan oleh kematian itu yang paling besarnya. Bukan kematian itu, yang Bukan Rasulullah, Rasulullah itu sedih. Sangat bukan kematian itu sebenarnya. Sedih-sedih. Tapi bukan itu yang paling utama. Kesedihan itu adalah disebabkan usaha-usaha dakwah itu Sudah terbantut sedikit sebanyak. Sebab itu Rasulullah pergi kefaith. Sekali lagi. Kuali sahabat. Rasulullah berdo'ai Bila tidak diterima dakwah Bila tidak diterima bukan masalah dakwah itu tidak diterima Bukanlah masalah berpindah Bukanlah masalah Bila di dihalau Dilompah dengan batu Berdawah kata-kata itu isunya, Yang bukannya ialah Ketar Rasulullah SAW Ialah Kalau lah Atau yang paling penting bagi pusat ialah Aku bukanlah orang yang dimurkai oleh Rasulullah takut. Bahawa apa yang berlaku ini merupakan tanda-tanda Allah SWT berkata kepada dia. Ini yang Rasulullah takut. Bila orang tak terima Islam ini dakwah ini. Rasulullah takut buat ini tanda-tanda kemurkaan. Inilah Rasulullah SAW seorang pemimpin, seorang rasul yang ada fikrah yang berpegang dengan prinsip perjuangan dia nak bawa Islam, nak menyampaikan Islam bukan kepentingan peribadi. Ini yang kita nak lihat kalau lah dalam masyarakat kita, kita nak lihat nak, nak nak nilai siapa-siapa pun, siapa-siapa punlah, ketua masyarakat lah, ketua apa punlah dalam masyarakat, dalam negara dan sebagainya. Nilai disebut prinsip kehidupan Itu yang lebih utama Inilah sifat Inilah sifat Kepemimpinan Yang harus di Kita nilai yang ada pada Rasulullah SAW Harus dicontongi yang ada pada Rasulullah SAW Yang paling penting kepada Benda ialah apakah Baginda, apakah Allah S /S Murka pun ada atau tidak Benda Baik. Batu ayat itu doa itu cukup betul. Walakin la afiyataka tetapi afiat afyat umum. Afiat ni artinya kebaikan, artinya jauh daripada bala dan bencana. Itu afiat. Kita selalu sebut sihat wal afiat. Sihat itu tidak ada penyakit. Afiat itu tidak disimba bala. itulah ringkasnya. Kalau kita tak obat banyak ini beza sihat dengan afiat sihat ialah tidak kena penyakit afiat ialah tidak kena Malah bencana tetapi afiatlah artinya tidak kena bencana au saudi lebih luas kepadaku au zidul wajhikal ladzi ashraqa minuzulumat zulumat aku berlindung kepadamu aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mana kegelapan akan menjadi cerah lesap wasalha alai amrad dunya wal dan baik urusan dunia dan akhirat dengan cahaya itu min an tanzila di ghadabuka daripada turun kemurkaanmu min an tanzila di ghadabuka turun kepadamu so, engkau menurunkan kepada kepada ku kemurkaan lagi rasulullah takut yang paling takut sangat oleh rasulullah ini kemurkaan sebab tu kira-kira ditimpa bincana, siapa sebenarnya. Kitalah. Eh? Kitalah selalunya kira-kira ditimpa satu musibah, penyakit, kebezaanlah kita akan merintik. Apalah nasib aku ini, begini dan sebagainya. Nasib aku tak baik. Kadang-kadang mempersoalkan, kenapa aku yang senang bukan orang lain? Aku pergi juga ke masjid, bayang. Orang yang banyak di luar kena yang tak terbayang Yang buat jahat masyarakat sebab apa tak kena nah, Ini satu sikap yang tidak baik Yang tidak betul dari sudut pandangan Islam Terlihat Rasulullah ini bila ditimpa bala pencana kata Allah kepada Abu Bakar menyampaikan ikrar dia takut itu adalah sebabkan kemurkaan mereka tidak timba orang tidak timba itu sebarkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Jadi kata dia, aku berlindung janganlah kau turunkan kepada kemurkaan min antum bila alaihi ghadab ataupun dalam satu ayat lain yang saya mengeteng bacaan min jila bi rabbu turun kemukaanmu ke atasku atau hendak alaiya sakhatu demikianlah kemukaanmu itu akan menginsur aku mengenai aku Kenapa ini yang aku paling takut ini yang paling aku minta lindung lindung lindung kepada Ya Allah subhanahu wa ta'ala dan selepas kita banyakkan khutbah at-tarbah bagi lah ini kalau nak timbang melayu tak perkara yang penting keretaanmu yang paling penting hatta tarbah wala haula wala quwata illa dan tidak ada kekuatan tidak ada kekuasaan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kamu sahaja serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia punya doa Rasulullah sallallahu jadi kita lihat betulnya relevan hubungan peristiwa yang berlaku itu dengan doa Rasulullah. Dan kita dalam setiap perkara jangan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Adua sila orang mukmin. Doa itu adalah senjata kepada orang mukmin. Hadis selalu kita baca. Senjata kita mempertahankan diri kita. Inilah kekuatan yang ada pada umat Islam berdoa lagi ramai lagi baik. Sebab tu jangan malu mau berdoa. Sikit-sikit doa, sikit doa, Kis sikit saja. Ada juga orang marah. Apa maksudnya dia? Sikit saja, sikit doa. Ada tengah. Doa kepada Allah Subhanahu Bukan hanya perkara besar, kalau kecil pun kena berdoa. Dalam hadis Rasulullah, saya tak ingat matan, tapi bunyi di dia tu orang berdoa kepada Allah Subhanahu Mintalah kepada Allah Sana. Walau pun untuk tali kasut kamu yang putus, kadang-kadang kita berfikir doa apa tali kasut putus? Pergi Begitu dibangun. Tapi tidak. Tapi jadi walau pun tali kasut putus, doa kepada Allah Sana. Ini peran doa. Sebab doa itu menunjukkan bahawa kelemahan kita dan sebesar anugerah Allah Subhanahu taala memang satu perkara itu kadang-kadang kita nampak kecil sebenarnya dia adalah besar walaupun benar benda kecil kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu taala besar walaupun sesuatu walaupun tadi sesuatu peluh walaupun kita hidup dalam kecil dia semua doa kepada Allah Subhanahu taala lebih-lebih lagi kepada perkara yang besar mesti kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. kita tak tahu sebenarnya. Sekarang kita buat sini kita tak tahu isu dalam kehidupan ini, lagi sebagai hamba mesti berdoa kepada Allah taala. Lebih lagi perkara yang ada di, di, di, di keliling kita ini kita tak tahu. Tak tahu sebenarnya. Virus yang virusnya, kurumannya, mana kita tahu ini hari ini kena kita fikir, ada misal kawan-kawan, hari ini kan banyak, handphone handphone, apa semua ini ada gelombang cukup banyak, atas ni, tetapi apa, setiap kaki ini gelombang yang handphone, television apa semua ni artinya kalau boleh nampak apa yang ada di udara ni serabut, mungkin serabut ini, dan semua itu memberi kesan kepada kesihatan kita. Sebab tu dia lah kadang-kadang kajian tidak menunjukkan bahawa itu boleh kesan. Tapi ada orang buat kajian kawasan-kawasan yang ada menara, menara teliti-teliti, demi banyak itu, ramai yang kena penyakit kanser lain-lain dan sebagainya. Hmm. Kita tak tahu. Kita tahu ini semua kita perlu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. datuk ke sambung sekali lagi. Jadi Rasulullah sallallahu kata wasallam begini terus berdoa kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa Dengan doa yang cukup banyak tadi. Kenapa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan semata-mata kerana untuk nak mengelak daripada bahaya yang mungkin timbul. Kita Kita perlu berdoa kepada Allah Taala kerana pertama sekali ialah sebagai menunjukkan penghambaan, perhambaan, perhambaan di kita kepada Allah Taala. Menunjukkan kita yang lama Allah Ta'ala adalah Tuhan kita Allah Ta'ala menentukan segala-galanya Kita serahkan surahkan kita untuk Allah Ta'ala Menunjukkan perhambaan Menunjukkan perhambaan diri hir kita untuk Allah Ta'ala Itu yang kenapa kita perlu doa Sebab tu orang tak nak doa Orang yang boleh kita katakan Orang yang terkebur Dia tak nak hentak Kita Allah Ta'ala saya nak minta, dia rasa sudah hebat. Sebab kesemayang sendiri pun salat itu semayang, dari sudut, dari sudut, dari sudut makna, makna bahasanya salat itu ialah doa. Dalam dalam semayang itu penuh, salat itu penuh dengan doa. Salat itu ialah doa, dari sudut makna bahasa, mana asal. Sebab apa menunjukkan? menunjukkan kelemahan diri kita menunjukkan kita adalah hamba Allah Ta'ala adalah Tuhan Tuhan kita sebab itu perlu doa yang kedua sebab untuk nak mendapatkan kebaikan kita kebaikan untuk diri kita minta tak waktu kemana dan kebaikan yang paling besar dan baik yang harus kita doa pertama yang kami dalam kehidupan kita sebelum perkara-perkara lain adalah minta hidayah minta hidayah Allah Subhanahuwataala buktinya surah al-fatihah ia kena alhuwa ia kena syaain alhamdulillah pujii Allah Subhanahuwataala ar-rahman ar-rahim tua ke dunia ya malik yawmiddin pemilik-pemiliknya ia perkara keduanya ia kena alhuwa ia kena hanya engkau kami memperhambakan diri Wa iya kena dan hanya pada engkau kami minta pertolongan. Pertolongan pertama kita minta ialah. Minta hidayah dulu. Minta yang lain bukan tak boleh. Boleh. Minta semua. Tapi kata putus pun minta. Tapi doa pertama harus kita putus ialah. Minta hidayat. Sebab tu kita kata. Doa yang paling baik ialah. Doa minta bidadari. antaranya yang yang diajar oleh Rasulullah SAW. Allahumma insaahinni atas dikirka, wushukrika, wa wakhusnah ibadatik. Antara doa yang paling baik. Ya Allahkanmu, Allah, Allah Bantu aku dalam aku, atas dikirka untuk untuk menyayammu, wushukrika, wushukrika, dan menyukirmu, wakhusnah ibadatik dan baik ibadat terhadapmu. Yang kedua artinya kita nak dapat kebaikan minta kepada Allah Subhanahu untuk dapat kebaikan yang ketiga minta Allah Subhanahu untuk menyoal mana bencana yang yang mungkin berlaku yang sentiasa sentiasa kepada pada bencana ini termasuk penyakit tadi saya terkur kita tak tahu apa yang ada di sini kita yang kita tidak nampaklah kan? Banyak Baris penyakit sudah dia penyakit-penyakitnya, gini dengue sudah tersebar. Kita tak apa, kita tak tahu macam mana dia boleh kita tak tahu. Semua itu kena Allah, di takdir umpamanya. Kenapa accident berlaku? Ataupun bila nak berlaku ada sebabnya Datang motor, datang kereta. Sogang motor ni umpamanya dia laju sikit, kereta dia dalam masa yang sama, laju juga, keluar, sentuh. Excedent. Si keluar kelepas satu jeniknya. Kelepas satu jeniknya. Motor di sampai, kereta dia baru kelepas. Tak berlaku, ya. Jadi, semua yang ini perlu berdoa kepada Allah, Subhanahu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sebab itu, kadang-kadang, kita berdoa. Allah Ta'ala hindahkan kita daripada perisua-perisua begitu. Ada saja kita baca doa nak keluar rumah. Lepas keluar, keluar, keluar, terlupa satu barang dalam rumah. Kita pun masuk balik. Cari tadi kata doa. Kita, kita dalam marah-marah, kenapa nak lupa, dah lewat. Rupa Rupanya kalau pergi tadi ini masa tu kemungkinan berlaku accident. Dia kata kita berdoa kepada Allah Subhanahu Tapi kalau berdoa, berlaku juga, memang dah takdir. Memang dah takdir tapi kalau berdoa kalau Allah Taala makbul dan dan disebut dalam dalam hadis-hadis sesungguhnya banyaklah hadis Rasulullah pemak ialah kalau kita nak pergi mana-mana keluar rumah -mana, pagi-pagi bacaan bismillahilladzi la durru ma'asmihi syai'un baca tiga kali selamat daripada racun selamat daripada apa kebuat disebut Rasulullah azim kita yakinlah hari ini kita baca insya-Allah selamat. Kalau berlaku juga dia memang ada takdir dia dengan dengan dengan akan ditimpa oleh masalah. Yang penting doa. Kita tak tahu bahkan semua perkara anak-anak kita masuk di pereksaan pun sama doa. ini senang-senang dimarah kata apa tu Baca buku sa, baca buku buat hafalan, doa Allah Subhanahu mana tahu kami peja tu sakit ini heboh 23 hari 23 hari ikut minggu ikut ada seorang bapa di Putrajaya tidak membenarkan anaknya untuk nak melibatkan diri dengan program-program keagamaan baca yasin pakai tudung pun tak bagi katanya Islam nama Islam di ya, anak ni ya, anak yang baik, tapi takut tak bapak ni, jadi cubalah juga untuk nak sorok-sorok punya tudung kalau bapak, mak bapak dah macam ni bagaimana anak tu nak jadi seorang yang baik jadi kita doa kepada Allah SWT semuanya berjalan dengan baik, kita ada rahmat Allah SWT, bahkan ni untuk jadi baik juga tadi, jadi seorang puji, muslim, kita tak doa kepada Allah SWT jadi balik kepada doa Rasulullah SAW ini Kita melihat bahawa Ini kisuh cukup besar Nak menyampaikan Islam Dia mahasiswa berdoa Yang kisuh Rasulullah SAW ialah kemurkaan Allah Taala terhadap Itu Rasulullah SAW Walaupun segi logiknya Sepatutnya seologiknya Tak payah doa lah. Rasulullah bawa Islam Allah Taala yang suruh Pasti Allah Taala akan jaga dia Bahkan Allah tak perlu buat apa-apa di -apa Islam Itu bukan tersebar dari logiknya Allah Ta'ala boleh mengatakan Kul, fayakul Jadi, jadilah Tapi itu bukan senatullah Itu bukan peraturan Allah SWT Saya dah sebut dulu buat Peraturan Allah SWT itu Nisi ada usaha Nisi ada doa is Usaha semaksimal mungkin Doa sesuatu yang mungkin Lepas ditautan Beratus-beratus dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi itu yang dikenali oleh Rasulullah Sebab Rasulullah berdoa Baik Saya nak cakap itu cukup malam ini Sebab kalau nak sambung Kita ada banyak lagi eh, Kita Rabi'ah dan eh, Anak Rabi'ah Apa yang dilaku anak Rabi'ah Rasulullah, -pilih, Berada dalam dalam kebun tadi Dan lepas itu Rasulullah pergi ke mana dan sebagainya Jadi agak panjang Sebenarnya ulasan dia oleh Syekh Saya kemudahan bukti Mengenai kesabaran dan sebagainya agak panjang jadi pada malam ini kita lihat bagaimana Rasulullah itu tidak putus asa Meneruskan dakwah baginda Pergi, masih lagi uh, Ditolak oleh pemimpin-pemimpin uh, faiz ini Rasulullah berdoa kepada Allah bantuan. Yang penting ialah baginda amat takut kepada pembekaan Allah Sangat itu yang, yang uh, dapat saya jangkara pada malam ini Yang baik itu adalah Allah SWT, Tidak baik itu terimahan dan uh, eh dengan diri saya sendiri bersyukur kepada Allah SWT dan Taala dan sedo'a kepada Allah Subhanahu Wa kita berikan kekuatan kepada memberi kekuatan kepada menjadi seorang muslim mukmin bertakwa yang berguna dan hadapi sabaran hidup di di di di di di di di di di تستهدنا أن نتشكر للشرح العصير عبد الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعود الله من أجل الله الرحيم وعبد الله الرحيم وحب الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرك الأمياء والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جعلنا على هذا جمعهم محرومة وتفضحنا من رحمه تشففا محرومة ولا تجعل فينا ولا على شكين ولا حوالا محرومة اللهم أريد الحفظ خارج الشبع وإن الله في لذات واضحة نجازة صبر على فينا في الجهة وفينا عذاب النار وفينا عذاب النار وفينا عذاب النار إن شاء الله شيئا وإن